«Так. Відпустка на шість тижнів. Не дивно, що вистава провалилася. З такою назвою. Вона грала головну роль, ця дівчина». «Я не знаю», – відповів Роберт, очікуючи продовження. «Я ж казав тобі, що не бачив виставу». «Абсолютно вірно. Ти мені це казав». Вони знову замовкли. Вірджинія почала нервово крутити ніжку келиха в руці. «Ти мені це казав» повторила вона. «Шкода, що вона відмовилася випити з нами. Ми могли б дізнатися багато цікавого про театр. Театральний світ мене зачаровує». «А тебе?» «Що з тобою?» поцікавився Роберт. «Нічого», відчеканила Вірджинія. «У мене все чудово. Ти доїв?» «Так». «Давай розрахуємося і підемо». «Вірджинія?» «Роберте». «Гаразд! Що трапилося?» Я ж сказала. Нічого. Я почув. Тож що? Вірджинія зустрілася з ним поглядом. Міс Бьорн, здається, ти не пам'ятав її прізвище. Ага, значить на нас чекає ще один веселий вечір. Нічого на нас не чекає. Розплатись, я хочу додому. Офіціант, покликав Роберт. Рахунок, будь ласка. Він подивився на Вірджинію. На її обличчі вже з'явився вираз мученицької терплячості. «Послухай, я справді не пам'ятав її прізвище». «Керол якось там», – процитувала Вірджинія. «Прізвище просто вилетіло з голови. Хіба з тобою такого не бувало?» «Ні». «Слухай, це ж звичайна річ». Вірджинія кивнула. «Абсолютно звичайна. Без сумніву. Ти мені не віриш?» Ти жодного разу не забув прізвища жодної дівчини, з якої познайомився після шести років. Ти навіть пам'ятаєш прізвища тієї, з якою танцював у 1935 році після гри в Єлем. «Маклері?» – відповів Роберт. «Гледіс Маклері! Вона грала в хокей за Брінмор!» «Не дивно, що з того вечора ти так рвався до Лаутонів!» «Того вечора я зовсім не рвався до Лаутонів!» – Роберт трохи підвищив голос. І, до речі, до вечірки я взагалі не знав про її існування. Не перекручуй. Я лежала з високою температурою. Голос Вірджинії сочився з жалістю до себе. Так страждала. Гарячий лоб, нежить, кашель, що роздирав горло. Вона продовжувала себе жаліти, незважаючи на те, що минула вже два місяці з того часу. Як вона від усього цього позбулася? Я лежала в ліжку одна, день за днем. «Тільки не кажи, що всю зиму ти була на порозі смерті», – різко урував її Роберт. «Ти хворіла всього три дні, а вже в суботу ми пішли на ланч, попри заметіль». «О, ти пам'ятаєш, що два місяці тому в суботу була заметіль, але не запам'ятав прізвище дівчини, з якою годинами воркував на вечірці, ділячись найінтимнішими подробицями?» «Вірджинія, я зараз встану і закричу на весь ресторан». Розлучена, сказала вона, але все ще в хороших стосунках із колишнім чоловіком, готова посперечатися, що вони дружать, готова посперечатися, що у цієї дівчини в добрих друзях півміста. А як щодо тебе і твоєї колишньої дружини? Ти з нею теж дружиш? Ти не гірше за мене знаєш, що я зустрічаюся зі своєю колишньою тільки тоді, коли вона хоче підняти суму аліментів. Якщо ти говоритимеш таким тоном, в цей ресторан тебе більше не пустять. «Давай заберемося звідси. Офіціант, де чек?» «Вона ж товстуха!» Вірджинія дивилася на міс Бьорн, яка невимушено розмовляла за 20 футів від їхнього столика, розмахуючи сигаретою. «У неї зовсім немає талії. Вона жахливо товста!» «Жахливо!» – погодився Роберт. «Ти мене не обдуриш. Я знаю твої смаки!» «О, Господи!» – простонав Роберт. «Завжди вдаєш із себе прихильника красивих жінок, а насправді, насправді тобі подобаються великі, товстом ясі кобили!» «О, Господи!» – повторив Роберт. «Такі, як Еліс Кросс», – тиснула Верджинія. «Ти ж пам'ятаєш, два роки тому на Кейпі вона завжди виглядала так, ніби її втискували в сукню гідропресом. І щоразу, коли я шукала тебе на вечірці, вас обох не було. Ви прогулювалися дюнами». «Я думав, ми домовилися більше ніколи не обговорювати цю тему», – урочисто промовив Роберт. «А яку тему мені дозволено обговорювати?» – поцікавилася Вірджинія. «Організацією об'єднаних націй?» «У мене з нічого не було. Нічого! І ти це знаєш», – твердо і рішуче заявив Роберт. Насправді було. Але минуло два роки, і з того часу він не бачився ні з «Еллі Скрос», ні з кимось іншим. І потім було літо, він багато пив, причина вже забулася. Його оточували симпатичні, сексуально розкуті люди. Курорт є курорт. До дня праці він уже соромився своєї поведінки і пообіцяв собі, що нічого подібного більше не повториться. Коротше, тепер він вважав себе безгрішним і ображався через те, що після двох років стриманості йому знову доводиться виправдовуватися. Ти проводив на березі більше часу, ніж берегова охорона. Якщо офіціант негайно не принесе чек, я просто вийду звідси. І нехай вони ганяються за мною на таксі, якщо хочуть отримати свої гроші. Мені слід було це передбачити. Голос верджині затремтів. Мене попереджали перед тим, як ми одружилися. Я знала про твою репутацію. Послухай, з того часу минуло понад п'ять років. Тоді я був молодшим, енергійнішим, не любив свою дружину, а вона не любила мене. Я був нещасний, самотній, не знаходив в собі місця. А тепер? А тепер, повторив Роберт, думаючи, чи не піти йому від дружини місяців на 6-7. Тепер я одружений із жінкою, яку люблю. Я став розсудливим і абсолютно щасливим. Я вже давно нікого не запрошував ні в бар, ні на ланч. «Я ледве вітаюся зі знайомими жінками, з якими випадково зустрічаються на вулиці». «А як щодо цієї товстої актриси?» «Послухай!» Роберт осиплим голосом, ніби годинами кричав на вітрі, відповів. «Давай розберемося з цим раз і назавжди». «Я зустрів її на вечірці. Я говорив із нею п'ять хвилин. Я не вважаю її особливо красивою. Я не думаю, що вона талановита актриса». Я здивувався, коли вона впізнала мене. Я забув її прізвище. А потім, коли вона підійшла до столу, згадав. «Імовірно, ти чекаєш, що я тобі повірю?» – холодно процідила Вірджинія. «Звичайно, бо все це, це правда». Я помітила цю усмішку. Не думаю, що я не помітила. «Яку усмішку?» – щирим подивом запитав Роберт. «О, містер Гарві!» – передражнила Вірджинія, змінюючи голос на млосний тон. «Як приємно знову вас бачити!» А потім усмішка на всі тридцять два зуби. Довгий, прямий погляд. Нарешті! Роберт повернувся до офіціанта, який поклав чек на стіл. «Найдіть!» Він простягнув йому кілька купюр, відчуваючи, як його руки тремтять від люті. Поглядом супроводжував офіціанта, поки той не дійшов до каси. А потім знову перевів очі на Вірджинію. «Що ти хочеш цим сказати?» Тепер він повністю взяв себе в руки і контролював голос. «Можливо, я не надто розумна. Але якщо чим і можу пишатися, то інтуїцією. Особливо, коли справа стосується тебе. У такої усмішки є цілком однозначне значення». «Зачекай, зачекай!» Роберт відчув, як пальці мимоволі стискаються в кулаки і знову розтискаються. «Звісно, приємно усвідомлювати, що навіть після п'яти років спільного життя... «Ти вважаєш, що жінки, поговоривши зі мною п'ять хвилин, падають до моїх ніг. Але я змушений тебе розчарувати. Такого зі мною ніколи не траплялося». «Ніколи!» – сказав він повільно, з легким жальким відтінком у голосі. «Чого я терпіти не можу? Так це фальшивої скромності», – відповіла Вірджинія. «Я ж бачила, як ти годинами розглядаєш себе в дзеркалі, вдаючи, що голишся або шукаєш сиві волоски». Я говорила з твоєю матір'ю, і її слова сочилися гіркотою. Я знаю, як вона тебе виховувала. З дитинства вбила тобі в голову, що всі жінки світу тільки мріють лягти під тебе, бо ти гарвій і бо ти неперевершений. Боже, тепер ми ще й до моєї матері дійшли. За нею багато чого рахується твоєю матусею. Добре, кивнув Роберт. Моя мати нікчемна, жахлива жінка. І тут із тобою ніхто не сперечатиметься. Але яке це має відношення до того, що мені усміхнулася жінка, з якою я випадково познайомився на вечірці?» «Випадково», – хмикнула Вірджинія. «Я все одно не розумію, у чому моя вина». Роберт намагався зберігати витримку. «Я не можу контролювати усмішки людей, які заходять у ресторан». «Ти завжди винен», – відрізала Вірджинія. «Навіть якщо не кажеш жодного слова». «Достатньо того, як ти заходиш у залу і стоїш, показуючи всім, який ти самець!» Роберт різко підхопився, ледь не перекинувши стілець. «З мене досить! Досить! Чорти з нею, зрештою!» Вірджинія теж підвелася з кам'яним обличчям. «У мене є ідея!» – порушив паузу Роберт, подаючи дружині пальто. «Давай тиждень не будемо розмовляти одне з одним!» «Чудово!» – виркнула Вірджинія. «Мене це повністю влаштовує!» і, не озираючись, попрямувала до виходу. Роберт спостерігав, як вона чітко крокує вузьким проходом між столиками і шкодував, що не відчуває достатньої люті, щоб залишитися в ресторані та напитися до чортиків. Офіціант приніс решту. Роберт затримався, прикидаючи скільки залишити на чай, і через плече офіціанта помітив, як міс Бьорн повільно повертає до нього голову. Інші чоловіки та жінки за її столиком жваво розмовляли, не звертаючи на неї уваги. Вперше Роберт уважно її розглянув. «Ай справді», – подумав він, – «у наші дні більшість жінок до біса худі». І тут міс Бьорн усміхнулася йому. На всі тридцять два зуби. Супроводивши усмішку, як йому здалося, довгим поглядом. Від цього погляду він миттєво помолодшав і в ньому спалахнуло бажання познайомитися з міс Бьорн ближче. А потім він опустив очі і залишив офіціанту щедрі чойові, вже змирившися з тим, що завтра обов'язково їй подзвонить. І він знав, як звучатиме її голос у телефонній слухавці. Роберт взяв пальто і поспішив у слід за дружиною, яка вже вийшла із зали. Текст читав Ярослав Макеїв.